Korintlilərə 2 məktub 10-cu fəsil Yanınızda ürkəy, lakin sizdən uzaq ikən cürətli olan mən Paul, Məsihdən gələn həlimlik və mülayimliklə sizdən xaiş edir, yalvarıram. Yanınıza gələndə məni vadar etməyin ki, bizi cismani təbiyyətə görə həyat sürən insanlar zənn edən, Bəzi adamlara göstərməyi vacib saydığım cür sizə də göstərir. Çünki cismən həyat sürsək də, cismani təbiətə görə döyüş aparmırıq. Ona görə ki, döyüş silahlarımız cismdən düzəldilən silahlar deyil, qalaları dağıdan ilahi qüvvəyə malik silahlardır. Nəzəriyyələri, Allah barədə biliyə qarşı çıxan hər bir səddi yıxıb, hər bir düşüncəni əsir edərək Məsihə itayət etdiririk. Siz Məsihə tamamilə itayət edəndə hər cür itayətsizliyi cəzalandırmağa hazır olacaq. Göz qabağında olanlara baxın. Kim Məsihə aid olduğuna arxalanırsa, yadda saxlasın ki, onun qədər biz də Məsihə aidik. Sizi yıxmaq üçün deyil, İnkişaf etdirmək üçün Rəbbim bizə verdiyi səlahiyyətə görə bir az artıq öyünsəm də utanmaram. Elə görünmək istəmirəm ki, məktublarımla sizi qorxuduram. Mənim barəmdə deyirlər ki, onun məktubları ciddi və təsirlidir. Özünü görəndə isə zəhimsiz, nitqı də heçdir. Kim bunu düşünürsə, qoy bilsin ki, uzaqda olanda məktublarımızla dediklərimizə yanınızda olanda da əməl edirik. Öz-özü barədə zəmanət verən bəzi adamlarla özümüzü bərabər saymağa və yaxud da müqayisə etməyə sözsüz ki, cəsarət etmirik. Özlərini öz arşınları ilə ölçə-ölçə, həmçinin özlərini özləri ilə müqayisə edə-edə onlar dərrakələrini itirdilər. Bizsə hədsiz öyünməyəcəyik. Övünməyimiz Allahın bizə verdiyi, sizin də daxil olduğunuz iş dairəsinin həddini aşmayacaq. Sizə yetişməyənlər kimi uzaqlara getmirik. Çünki Məsihin müjdəsini sizə çatdıran bizik. Başqalarının əməyi ilə övünüb həddimizi aşmırıq. Ümid ki, imanınız böyüdükcə aranızda işimizin əhatə dairəsi daha da genişlənəcək. Beləcə, başqasının işinin əhatə dairəsində olan naliyyətlərlə öyünmədən, müjdəni sizin o tayınızdakı diyarlarda da yaya biləcək Öyünən Rəbbdə öyünsün. Çünki özü barədə zəmanət verən insan yox, barəsində Rəbbin zəmanət verdiyi insan sınaqdan keçmiş olur.